З гощі? З гощі Волинської? Та як же мені не чувати про це містечко? Як мені не знати його, коли я там народився? Хлопцем гасав по лісах, плавав у душогубці по озерах і плесах, полював і тинявся навколо нього, доки на верхній губі не вирос пушок. Найда зблід, слухаючи швидку мову господаря і в душі проклинаючи ту гощу, яка так фатально потрапила йому на язика. Ах, який я радий, який я щасливий, провадив губернатор своєї, що приймаю в себе любого сусіду. Пан мені розповість і про моїх рідних, і про все, що діється нового на моїй коханій батьківщині. Адже, Либонь, чверть віку минуло, відколи я востаннє побував у рідних місцях. Боже, який я радий, дозволь, любий пане, обняти тебе. Атаман зрадів. Тим обіймам, адже вони давали можливість виграти трохи часу і довго не випускав господаря своїх рук. Уже одне те, що губернатор не був у гощі понад 20 років, набагато полегшувало безвихідне становище Найде. А розпач спонукав його до зухвальства, і він вирішив йти на пролом. Бліді щоки отамана спалахнули густим рум'янцем. Як Бога кохам, я й не сподівався на таку зустріч, знову заторохтів балакучий господар, насилу звільняючись із залізних обіймів любого гостя. Пан, напевно, син шановного мості Казимира Зборовського, адже так пан губернатор вгадав, рішуче відповів найда і гордовито підкрутив вуса.